Завършваме това издание на Хоризонт до обед на 20 декември с епиграми. И каква е връзката? Всъщност годината за Хоризонт до обед започна под знака на люти чушки, защото се навършват 50 години от излизането и откриването на люти и чушки. Изгарянето и изгарянето направо, Допълва да. инстоянно в синът на Радой Ралин. А, а сега ще завършим с а, скок в настоящето. Дано да не е и в бъдещето, но. Ще го направим с дебили недраги, както е у заглава на книжката Епиграми на Георги Кушвалиев, който е носител пък на наградата, която. Първият, е по... носител, първият носител на наградата за Епиграми Крилатия Козел. Uh, е, uh, така за нея аз посочих Георги Кушвалиев и така наградата беше това, че издадохме в формата на люти чушки неговия сборник, великолепно иллюстриран от Йовчо Савчев така че Hai, uh, да всичко е спазено в канона, епиграма карикатура, епиграма карикатура на Жоро са с 4 повече от тези в лютите чушки 130 вместо 126, но а, смятам, че а, така а, наследника на Радо е ранен в областта на епиграмата в наши дни. 50 години след Лютичушки е Георги Кошвалиев. Добър ден, Георги Кошвалиев, който на Много ми е драго. <съща> Мога ли да направя като летящ козел едно кръгче из студиото? Просторничко. Крилат, <съща> <съща> крилат, така е, Сстига... за не запомни. Да, крилат е козел, тия не летящ. <съща> <да> е <съща> и виждам да бе, сега, и говориш. Да крилата така... предполагат летене. и не ми дава да полета поне творчески да се отлепа малко от звяр. Дебили на драги, още една специфична характеристика на епиграмата за играването с традициите и с стария дядо Вазов, така ли? Да, и с младия, и с младия професор Христов, <съпросът> <съпросът> автор на вече станалата крилата фраза за 80% дебили от българския народ. М -м -м. Е, Иво Христов? И хри... Да, Иво Христов. Оттам ли дойде вдъхновението всъщност? Да. По принцип, да, по, моето предложение като, като ръкопис беше да, да се казва Фейсбук Луци. С две ута. Не бок луци, а буклуци. Обаче редактора Румен Леонидов каза, как така, бе? няма да принизяваш книга точно от заглавията. тя нали, бе, не би могла да се случи, защото Кин.. Така се намерихме 40 години по-късно и оттам тръгна да се разплита фейсбук, цялата идея. Да. Да. А, Загрижено казва да. Кин през Фейсбук. Да. <потелец> да. Dar, <потелец> <of> <с light> така че понякога там се случват и, и свестни работи. <потелец> <потелец> Дебили на е Драги, пак ще кажа, така е заглава на книгата. Виждаме в карикатурата на Ивайло. Йовчо, -савов. Йовчо? Йовчо, -савов. Йовчо -савов. Да. а Виждаме а, познато лице. Той е об... така обединяваща, бих да, да, казала, да. физиономия за поне няколко а, големи тук има, политически играчи. Има играча. една още по-обединяваща карикатура с, с тези големи политически играчи. На втора корица са нарисувани тримата, обаче, само с четири очи. <сък> <Три мата. сък> да, да не гледат, па толкова много. Въпросът е, ако гледат какво виждат. Е, те те гледат само Кьоравото. Не гледат. Сега, да кажем какъв е и конкретният повод. Вие днес буквално след като приключим това предаване пътувате, отпътувате и се насочвате естествено към музея на хумора и сатирата в Габрово. Това да. е точно, естествено движение, така. така ли? Естествено. Да, естествено. Това е столицата, българската столица на хумора. Сега, напълно логично беше музея на хумора и сатирата да направи е, една изложба, свързана с 50 години от Люти е, Лютичушки, за което аз е, така благодаря на неговата изключително енергична директорка Маргарита Доровска, не, че а, съм останал с а, не, хубави впечатления от предишните директори, напротив, прекрасни. А, така, че те подредиха една изложба в този музей. Още повече, че, а, така да се каже, Радо Ранин беше човека, който а, духовно подкокороса Стефан Фартунов за ставането на този дом за хумор и сатирата. И дори а, слоганът на а, а, музея, преди това дума. Светът е оцелял, защото се е смял. Това не е нито латинска максима, нито народна поговорка. Това е дело на Радой Ралин и а, още предишната директорка на музея. Аз се посъветвах те да го запазят. Mm -hmm това нещо. Той е интелектуална собственост на музея, така че никой няма право без тяхно разрешение да, да го... Да, да, да, да Не, да го използва. Светът от <святът> защото бяха тръгнали по реклами да, да го профанизират и така нататък. Така ли? сега се а, гонят за авторски права а, е, във момента, във рекл... който, рекламистите, които във, във във да във го В момента, в който го запазиха, сякаш а, така, да секнаха тези... Да, да се обърна гроба, аз Чувал, чувал да го приписват и на Маркс. Е, да, да, да. Приписват го на кого ли? Не и така нататък. Не да, на братия Маркс, е. на Маркс. Да, да, да. Да. Но, а... Биха могли и на братия Маркс. нали? Биха могли, там там не, с да... пълно основания. <сълт> <сълт> така или иначе... Не, Карл момента... Маркс също, също е бил голям шегаджия. Е, да, Няма как е, човек да постави основите спорно, на да. един такъв строй без да бъде шегаджията. Шегаджията, при него личе още в а, израза му, че а, философията става материална сила, когато увъде масите, но веднага след това той добавя, че ако искате да унищожите една философия, приложете я на практика. Но да не бягаме чак толкова далече 200 години назад, да се върнем малко. Ами да се върнем, да се върнем а, към а, нещо, което може би все пак е различно от това време, 1968 година, когато а, бива изгорена книжката Лютичушки на Радои. Сега не ви ги горят епиграмите. Това какво означава? Това значи ли, че а, демокрацията е цъфнала и вързала плодове? А, със сигурност да. Със сигурност да в тази свобода на изказа, която особено в социалните мрежи е абсолютно необоздана. Дори понякога ми се приисква да не е чак толкова, защото така обикновеното е, оплюване измества градивната сатира. Еда, то са, защото днешните клади не са а, такива както аутодафетата дафетата на Хитлер, да кажем. Или пък а, това, където лютите чушки ги напъхаха в а, котела, който... Притопляше парното на полиграфическия комбинат и тягата ги изхвърли над парка на свободата, която се казваше. А съвременните ами, година... ами, е да, клади в, в интернет са хибридни. Те са нематериални, така че клади им винаги има и винаги ще има. Добра, един оптимистичен от Георги и един по-песимистичен поглед към демокрацията, но все пак е хубаво да се четат епиграми. А, разбира се. Да. Иначе, иначе тази книжка би се обезсмислила съвсем ако нямаше адрес. Сега можем ли да направим един такъв експеримент, защото и вечерта в Габрово разбрах, че ще има, а, че ще има действия. Включително действо. Хората ще могат да знам. пишат на една машина, на а, машината да, да. на Радой, да, да си припишат да, да на Люти Чушки да. епиграмите на Люти Чушки. Но са. преди това ще представим дебилите недраги. Тоест, изложбата ще започне с представяне на изложбата, после ще представим дебилите недраги и накрая перформанса с пишещата машина Ерика на Радой Ралин. Тук искам да кажа, че тази изложба е изключително ценна, защото в нея, извън всичко друго, в нея, нея дума подреди сам издатски копия на лютите чушки. Mm -hmm. Които различни хора с, са ги правили, включително и а, това копие, което нашия приятел и колега Иван Бакалов подари на дума, което той беше направил и Борис Димовски му го беше заверил, верно, с оригинала. То вече е собственост на музея за а, хумор и сатира. Освен това, аз им нося нещо и това ще изненада за габровци. Аз им нося един а, сам издатски сборник с епиграми на а, Радой Ралин а, и а, иллюстрации на карикатури на Борис Димовски изкопирани от е, е, един аптекар Велико Търновски. Който а, ги е правил, но Напал, това пауз, а, той ги е копирал върху Индиго а, и ги е копирал върху бланките на своята аптека, която от 1877 година основана. О, и а, той, този човек, освен, че ги е купирал, той ги е събирал от периодиката, т.е. тази книжка едва ли не под негово редакторство ага, и, и, и този човек е, е а, дядо на нашия сегашен посланник в Инландия. Мартин Иванов, който беше и министр на културата в правителството на, служебното правителство. в служебното правителство. Да, на Георги Близнашки в правителството. а кин, и... тя е в тази раница зад гърба? Тя е тук или... в тази раница а, зад ще гърба ще ми. искам да направя една ще... снимчуца? Около... Ще я снимаме, да, разбира се. Разбира сайд? се, ще, ще я снимаме, защото според мен това е силата на лютите чушки, че трябва да се създаде среда. И а, а, това, което правим и с а, тази награда Крилатия Козел, ние искаме да създадем нова среда от нови хора, които пишат епиграми. Жоро Кушвали е вече посочи кой ще е следващия носител, тъй като регламента на наградата е такава. Моята работа беше само него да посоча. Той посочи Иван Ненков като следващ носител, Иван е, до година... <laughs> Да, <laughs> Това Иван... му да, да До година и за това ние във Фейсбук направихме една група епиграмадата на Крилатия козел. Искаме отново хората да започнат да пишат епиграми. Сега попаднали сте обаче при човек, който веднага просто неминуемо няма как, независимо от патриархалните семейни ценности. Ще пита, а, защо само крилатия козел, а какво остава за крилатата коза? А, ами защото крилатия ту козел, тук в случая а, а, да прозвището, с което куповете от държавна сигурно са разработвали радоя е било козела. А не се разработва затова... ли някоя коза? Козата Или не се разработва. Не, не, козата това. има своето участие. Тук, а, козата и ще има, разкажеш да, семейната а, история. А, а, козата има своето участие, защото така първоначално хрумката за тази награда ми даде а, една гипсов а, миниатюрка на Иван Колев, големият български скуптор а, Иван Колев, а, който ми подари. То беше една коза с криле и така една нова година режисора Димо Димов и Калина Вагенштайми бяха дошли на гост, Аз се ми показах и те казаха правихме спектакъл по стихове на радой Ралин и те казаха бе, гледай бе това крилатия козел, нали, хубава награда за това но а, да, така не ми остана време да отлея тази фигурка и малко по малко децата ми докато подрастваха и, из, и, изпотрошиха. И... Дали първо отидоха а, а, рогата да се после крилете и накрая остана така един торс като чели като... да да остана идеята, идеята. Устана. и поради тази причина се случи много е либерално. А ем, коза, е, коза. Ами да защото всъщност то, козата е много ключово животно. А, може да е козел с рога, но и коза със виме също може да има руга. Естествено. Може, да, да, така, така че, наистина Та, е универсална но, но, Така фигура. или иначе, тук ние пазим традицията и памета на Радоя Ралин. И, и за това аз за това... обаче предлагам да използваме и това, което Окин Стоянов ни предостави, а именно епиграми на Радои от Лютичушки, четени от самия него. Да, и не само от Лютичушки, но с неговия не глас. Сам. Да, аз предлагам да чуем първо Ами да, пъ, да чуем първо а, четвъртата епиграма. Без да са космически дръзки, те с въпроси мира ми не дават. Как се хранят, дишат, размножават хората, които нямат връзки? Това валидно ли е днес? Еми, казва се, че така е такава истина. <съква> <съква> <Универсално>. Все <Боже? съква> повече. Все да. повече. Още един а, а, глас... А, Оригиналният глас на Радой Ралин. Петата епиграма. Описал бях конкретен гражданин с най-отрицателни черти. Тогава ми опрекнати, че бил съм правил обобщение за цялото ни население. А друг един конкретен гражданин днес данъка се изплати. Защо сега ни кажеш ти, че цялото ни население се издължи без изключения? Къде бе твоето обобщение? Това по повод обобщенията и а, плащането на данъци може би трябваше в разгара на кампанията за Даването на данъчния започва, декларация. Тя кампанията си до година започва. Да, свършва тази година. Свършва тази година. Тя трябва да е пратим на Влади Горалов. Тази епиграма. Особено ако конкретен и важен и голям граждан и си <със> плати данъците, може би това ще много се е надяваме, е е това ще бъде е така, ниягарски водопад за излинен ли е ни бюджет. <същ> да, някои граждани такива, станаха граждани в този смисъл, в който комунистическия наказателен кодекс ги третираше. В смисъл там следствените не бяха другария, бяха граждани. Това <съща> <-та> има някои <съща> граждани големи, не <недълък> които <съща> влязоха в тази категория. Сега една голяма разлика от а, преди а, и сега, когато правим сравненията преди 89 година, времената, когато са забранени люти чушки на Радой Ралин и днешното време, като че ли е свързана с а, една фигура, за която говорим в минало време. Малко чуваме за съвременни, а, ето сега ще чуете за кой вид герой става дума, а, трет, третата епиграма на Радой Ралин. Ако... Странен характер. Вчера ми наклепал пред началството, днес дойде да ми предупреди. Некакъв си тип мал на халството пак пред шефа да те нареди. Моля ти се бдителен бъди странен характер, доносник. Свързваме го с архивите на държавна сигурност, с модела, по който държавна сигурност е вклинявала свои агенти, които на практика под прикритие на някакви други служебни дейности се изпълнявали. едни такива задачи да, към структурата? Е ранен, беше унищожено още в 1990 година. Аз даже Uh, успях да осъда българската държава. Цели три ма... Съдих се с цели трима министри на, кул... на културата, да. <laughs> на, на, на вътрешните работи и с Румен Петков и uh, с uh, мисля, че Михаил Миков беше и накрая с Светан Цветанов, защото и всичките отказаха да дадат този достъп. Успях да осъда държавата, но така и нищо не се получива. Mm -hmm. От досието. Всичко е. Както самият той има една епиграма, а, миналото не се връща, миналото само се, само преглъща. се преглъща. Само се преглъща. Да. Въпросът е колко, колко продължаваме да ядеме същото и преглъщаме да преглъщаме същото. Лошото <ръща> <ръща> <ръща> <ръща> е, че, че има някаква <ръща> реставрация. И в този смисъл, може би, идеята, епиграмата да се възроди по някакъв начин е съвсем на място, защото заедно с възраждането на, на тези нрави от едно време, на което сме свидетели, сега така наречената соцносталгия, съответно ще има и ответната редакция от хората, които все още не са приспани М -м. по един или друг начин. Ами и за това ще завършим с а, Ода на доносниците от Радой Ралин. А, малко по-дълго от епиграма, нали така? Днес Досък милицията е. влезе скромен, непознат другар. Това е друга епиграма от... Да, да, не, друга. Сега, да че одата, да. А, добре. Ода на доносниците. Сатириците са хора ни мърливи и не пазат свои собствени архиви. Те ни пазат даже своите кожи грешни, та ще пазят своите смешки безутешни. Сатирикът пише, пише без да смята, ще успее ли стиха да отпечата. И хвала на тези доносници, които, вдъхновено, заплатено, упорито, са подслушвали, записвали дословно и донасели системно и ридовно. Та ще можем и след време да четеме тези весели, жестоки анатеми. О, доносничество, ти велико средство, што запазваш сатиричното наследство». И така сатиричното наследство е запазено, <laughs> <laughs> добре съхранено, а, въпреки, че горят а, досията, а, следите остават. Нали, така. А, успех до вечера в Габрово. Благодаря, Със сигурно да ще поканим, а, Да габровци и техните гости от 18 часа в залата на жирафите ще бъде представена изложбата. Така че чакаме. Като говориш за Габловци, добави, моля ти се, в ход свободен. В ход свободен, да. С... А защото самия кушвалиев е потомък на Султанкиния род. Султанки Султанкиния род, род да, от Замайсия си е връщане към корените. Това отива на Габро до някъде. Весели празници, благодаря ви, че бяхте с нас.